یڅ چې لێرې راځو فرڅر دی دا چې تاسو د خپل <سؤال> په وېدې کې تللي <سؤال> تاریخ یې تاسو ته راوړي زمونهونه داونه تاسو سره راځي 7 لیار نیمه سمانه یې طالبان سره <سؤال> دا چې دا د سلیه په دې لهونې نه پدې او شپه راځي په لارو کې چې سمې په څاڅو شو راځي او د خپلې چار سمې په مفاهومه نشتې او څو دې پر لاقاصی سره دې ته باندې دغوري وزوري پاتې او مکتعلم دغور انا قبلې له طرفه او وزوري پاتې کوم رځنه سوارا داتو خلکې روغ او لول له خلکې حسې ومه په موتتابعا، فتر القوم افی ها سنااا، تابل دل فای، كذا خلق راپروتی، قرمت راپروتی، فاند نه ماجاز محلن خاویا، لکہ تنی دا خجور چرا راپروتی، تابل چی دا خجور تنی چاواری داویز موگول راپروتی، لکہ قومیات دیر لونلورو، پانزوز پانزوز شپیتش پیتش پیتش و اما عادم قوم عادشه و قوله دو برئيه و سرسوره محلابشه بجو سلحه سخته عادية تیزه سرکشه سخرها علاقه خداه مسخر کره و دا سلحه بجوی سب علایان و وشبه و سمانه تا ایان اواته وزه قصومه بجوی سلحه مسلسل سلحه خطر القوم فیان سرحه تابل دلو قوم عاد قدی سلحه انوله بمخراقوته صوری دا اومن چیشو بیت کیا را رنگوزی تانا هم آجاز و نحلن خانیا داخل <سؤال> کارا که دل لکا تنین دا قجورو خاوی اراکو تی پسنی آجاز تنہ نحل قجورا خاوی اراکو تی ساکی دا تنار آر فحل تا چیزا دوارد سوڈی عرب نیو یو ترختو دلبل ترم قومیات جنوب ترختو یمن سلم اس بی علاقه دا احقاق پر ترم احقاق کی غرون دی دروکی اسی دل قومیات او بارز مکرم طفوت علیه السلام جا را قوم سموس شمال دا سوڈی عرب دلت تبود تل آراد شجر آگئی علاقه دوئی اسم اکا دریدی او ایکی دوئی لیو بارون دی فالتا اسکو بنا و جو اتاکی تاگوب جنلتن پا حجر و اولا نا حجر قوم سمود و افقاد که قوم عالا او دا دارد دا دیفا سفر و کده علا تینی دلئ یامن تا بتل تیجارت تا پا جیمی کی نا گرم علا کالا نا قوم عالا خبرو او شام تا بتل تولی کی یک علا دیار سمود و ارتک و دا ان احما لبیمان مبید دا دارد دارد دا اون اصداسو وفي تدام المعلم من ذكر وشق دائما كانت نور على خودي بخودي في قوم الحباد وفي تدام المعلم تكفو دغتا لا يحجر أغاً كنو عبادين من المحيران مشه غروب هيس مدام كله من الجبال بويت العاملين غروب كي جنال تسقوص فنو لا سياخين زي محريضان وغيرا اون تاسو موږ باندې شرع د طواله د کیفیت سوليا راځي تعالتاله من باقيا تو هي دې او نفس باقي پات کیږي یوم تپيش را سېږي وجع فرعون او مطلب له راغلي جنات تران او دا خلق ول موطفقات راتل کر فرعون او دا نمست ول بل فاقیادیم جرم کرد فرانم دا خدای او دا موتفکات دا, دا دلوت سلام کلی یو دل سر نزدیم دست دوم علاقه نوم دا دا بحری مجید دا آرد دا اردن دا گه تزور غلیم دا کلی خدای چکر اوالوری را بردونی سمندر یو دا یعب دا غنش بیتر میل مرد با با دا نهر اردن های تفروزی داست ترخده او بحر ميد و اینا پکی کبشتا نا چندوشتا نا شمشتا ایس قسم جاندار سیزا دنکونیشتا دمرا سخت زهر و بید راقی او بحر مودار و بحر ميد فده غاربان سدو ملاخه و اکولی بلود علیه سلام دیبرایم علیه سلام و عارو عوضای قان کیا غیبون در دول تره حلال کنی وجمعته عونا والمقتله والموثقات بالخاتمات راتلك الفرعون وانا محتفلوا عا وكل چالوا لشيريم بالخاتيرات لي تجروم اللي بيجرمون كل المجرمون على جهه سري فاصع رسول ربنا رائع بيان دي دخلت بنظر خدانه ونهو الخليبين لتنهولو صحبصا رابية شديدة و قوية خليوني والسحب ونهولو صحب خا بنوح عليه السلام <تكلم> خسيتم <تكلم> اشارك إنا لما تغلماؤ منجا خليب عزاني عدين لما تغلماؤ حركة سرقشية وقربة كي هو بروب دخمكنا تيذي بنوح عليه السلام لما لبرنا باران شو روشو اللهم <سؤال> انا رزبوكونا چينی را بارسی رشو نمون سچا لکو حملناكم في الجارية تاسو مصوراق لے فاکشتے که ین استاسو لکونا زکت نوح علیہ السلام اولاد ندا قام فادرون استاسو عام شران ما فاکشتے که مریادہ کی دی وا فیلر یا د روح کې وجود دا بیان دی چې دا هټه پرسان بچو د نړۍ نسو بچو تاسو پات کړی نه دنا سلام الله علیه که باش د خپل پیران باندې او په دې د حقیقت اکران ته دا یو بیان منځته ده دغه خاربوزا خاربوزا نه نویږي خو نړۍ خدای کتاب دی کنه دغه کوې انسانانو ذکر کوي دا د جو انسانانو ذکر کوي د کافرانو ته د مخې چې دا شان په واستاسو نه نه هغې د هملاکو په یعنی تاسو هغه نه کونه او راي په واسطه د دوینه سنامړه لمما طالما هر کله چې او غرور وګوره او را فرغم نشي نه دا او خیا یاده کیشته دا وګړو له مستعص په اړه نصیحت او تাইয়اه الله یا او یاد کی دینره پهونه یا دونه ها پیدا د سکتسور په خامه بیان کې درې د بحث کې په خامنه اې نو پټلې پیدا د سکتسور باور کې بيله ده د دقیق په شکر هیڅ کوم ارواح د انسانانو یوزل <سؤال> بيدل سره بعضو زمدين ورش ارواح بارا کوي دجل بلاطو لارواح باريش نو هر روح په الجسد ته واسي فريدان څخه دیسو پاوه چې په کواله شي په بیلې کې نفقته راهد یوک او حملت الارض والضباب او تشتبت شي سمتهونه فتکت اوګنلې دي لمن نړیږي درځه د وخت اوګرېي په یالو کې مونږه سموکه موږ د اپوزيټو نو دا څنګه د کفاره دا بدولار سموکه په تاسو خون او تامر دې مال ګورنه د عظمت په تاسو په ټوله کړې نه اورانه شي په همي قوتو سربېره سمکار او ور خاطک کتا لکټه په معنا په تفصیل کې نو کټکټه مخاله او د نور لیشایا یو ځل ناروځه د ټول مهااری لور جوړه مو پکې فاتم شي قوم لمن نه بچای پرېم مې دین په خاطه الله نه پټه راځي چې شارا اگر آتی قیدون کی خبور با بیر آتی قشید وانشک خط السماع <سؤال> او اسمان با پڑکو چوید فهی یوم ایدی موالیہ اسمان با کمزوری اسمان با باردونی کون دوشید والمالکو الارجاہی و ملیکی با اطراف با لاری تکا نمیند با اسمان شریف ملیکی با ويحمل عشره في كفوفه يوم اهل زمانه وشكل بيار ستار ستار قامت قرط طاقه مخلوقاته اتو ماليك قامت معناتان او دخت اورستو كولي بسلوش بيليواليكي ياش بيليته دماركس مه په خادر د سلمېت توکان باندې شي نی ما وین د خپل د حستې دائم دیمه شي لوي شي ناره سره په خپل ټول لا دن شي دغه د حساب کتاب مطالبه شوي شوي د افغانستان په خپل خپل شان نه دنیا خلق بدخلی ده عرش و تجلو برداش نو دری مش پیلی دونو والیش نو دعطول خلق ده بیه خدش نو ریبانا بیه خدش نو دخلی عرش راق اسی ده عرش قبط بیت المحدس بگتاو الارد نو بیه بسلوه مش پیلی دونو والیش نو دعطول خلق برابی داش اس عرش سلوه ملیکونی ولی او ده قیامت بردباکو او ملیکی سنگر دیو عرش سنگر دیو دیو اینا مخدیسا خدی پاک تحکل پا عرش معالا با حمدی جلو احفروس دیو خدا دی سرم موسرم اس دیو مخدی تا باوال محاصل دیو مائیتا محاصل خوش سنگر دیو موسرم نا دیو اینا مخدیسا نگد اکول پاید کنکران اولی دان براغلی استوال العرش قلی عرش پجنی کلی کو فوق عرشی <مانتو> من تم من قسمت ما تلک آیاتن را ننید جاری نه داخله برواله مالدی فلتی اشاره کی بارک دی دغه اولو د خپل نظر څرخایي محتاطواله خپلې د زاد څرنه پایې خو خدای نه د هر چا سره وکړ بار چا مطلب دا نه چې ار چا تر په ټکنا نه نظر خدای مایته د خپل یا او دین وانه لکه انسان دې انسان سره پر ځای ما نو خدای ته نسبت د ماکان لکی چې ته سبحانه کې به د پلار کې دار احمدان د جهان د ټول خوړي نه دا خدای خدای زهر نه کلمه مطلب پېژاندې طرف نسبت کیږي او خدای بار شي مولانا او سارا عرش نار چا څنګه دې دي یو اصل مثال د تخنداس نه مچ له زمانا دQtGui دې کې ولا نقش خاص زمانا دQtGui دکشخاص هر طرف نبره کوي فدې خشخاص سره دې متصلن <تصفيق> کنه دې دا نقش خاص په دې لحاظ کې نو لاس ته خشخاص نه بارنګي او لاس ته خشخاص تام دخنه تشبيه کولونه معنا دور استاد دا سپو میتا دکنو هاوار چا سارا دا زکر کتو بنگلی پا بنگلی سر تو که جی روٹا کی کینه یاودمی لمن باوئے کابل تو تکتی امال سپو میتا سارا سر بیچی سپو میتا دا نسپو میتا دا دا دا دا دا دا نا دیر کمکلوی دانبر ما سر را تیچی چر تا دینور تا او چر تغییر سپو میتا خواهر ناچی مخلوقاتو کداز سی تیدیشی چی او مخلوق بانیو انسان سرمی مداخده سی پتن زمین دا اقل او دا ادراک نا بالا تر بی حدیب بانیو انسان رمزی نداخده حر سی کاز پا حفل زی حق دی خو سالاک و سالحین و دادین افقانو ری خدوری نوی کوری نقدر رسل بیانی کلیدو نوی نفار دمر اجمالی اخیر کافیرہ او دا سره سره دغه حدیث په ولورستانه خبرتیا غیر مختلفین دداخل علي حدیث ولورستانه ولې ګورم کنه کوم کل پرې دې کچه پتا سره موږ نتوبایو علاقه او دا سپه كيفه ده په دې بیانه واه دا د مکان نسبته کې دا د مکانو نه بالا آثار ده دخذيه پزاد کی سود زیاتی سپد کی زاکنون را او عرش پا ختم نیو خده بوید دکه ده عرش مخلوقتی و مخلوقات دول حادثی خده او عرش مو؟ دخذيه تجلدی کرده پا عرش مو عرش دخذيه تخت شاید تخت خده پا غید جلوه اخروز ده سنگه دیک منتقه تنگه ایمان مالی سیم نچاتا پوسکو ازتوا هانالعش کیف خذيب عرش تلو سينجيب عرش تلو أبا خارش يالا استواءه معلوم والكيف مجهور والصوال عنه بدت والإيمان به واجب اخرجوا عني هذا المطلب باستواء معلومة دقان شريف كيرا يالا خذيب عرش استواء لها تجليك لها كيفية مدن المعلم خلور سلدا نبي بيلي داسي قسم تقوسكو دابد اوما <سؤال> سیدہ جاہن دمان درس شاگردان دا پاس اون دا غبنیو یوزا ویڈا نخدر رسول کی سیوی لیجا دا حق ند دین اقوامون پایمان مکلکی و نیرانا وستو اوزمون دا صنق و سالحی اللہ تایقانا یابی اوما ابحام حلق و آن قرآن کی چکم شیم ابحام بیان دی پاڑی مقع عقیدہ لاریتی سنگا ری کرد زیاد من زمون دا خرنشی چلے دپرزاتوسې په زمون د زمون نړی په اړه خدای د مخلوق په شان دی چې مونږ راځو ځکه چې ستاسو په د معلوماتو کې مخلوقات دی ستاسو په اړه د مخلوقات په دغه حالت مانا تفاعل دمرغوې واستکه هغه خپل د عالم رسولي لري او دا هغه رسول الله رسولي دي نو خدای خپل د عالم دی او رسول پران عليه ما وی چې سېدي په څومره ده پارسی موعلای اوون سره بارسی پته ده پته چې پارسی موعلای د موسرتن نه نه داستا قامه کله دوی زکه خریره په مخلوق دیست چې خریره د مخلوق په نه نه مخلوق کشه اته په کومه موونه او فارق چې صحابه په زور تکیونه په زور وایي ان جمله تكونا سم ولا غایه انما تدون قریبه وروما هدهه تر سنه اوزور باپوې چې انسان چې و دې نو انما عشره بینه در ما ندير د په بخو او خدای او ما کوم من مدوا ثلاثة رنده او رابعهم صرا خمسه الله و سادسهم کسلو دین زو پرې یو د او پرې او موږ اقرب من حمل الوليد يونس دي انسانتا نشعارد سفتاً ده ده سفتاً ده ده سفتاً ده صول باقه الها اوز کتبه ده سنگه ده زمانه خلقه نروسی متکتا اما اتفا مخلوقاتو كمیساً دونه علیکه مخلوق دارنو دو سرونه وشه مخلوق ده دارتیشی لخانت شاق بایمه ها ویحن قصه ملیکی ده مستلور ملیکو عرشنو لیره لخیامت پرد باطونه ده دا باب او داود شریف لیم جیز که انداراش حدیثا هذا حديثنا وعال وي مشهوره في حديثنا وعال عطي ملايكي دي تحيوانات وكشيك دي وعشة معلين ويجب وسبنور وخضمون وعرش لدلو لنهي لحقيقتنا قبل دي ويجب الرسول الله ويجب حق الله لمن تيمان دي بيشك وبيشوبه بي مو بعده خبر ما نوی چې ماته نو 12 مونو كله صرف مونو دي چې می شي نه ملي توله چې په رسول چې ویلې دا حضرت حضرت علي شي مانی چې وی وی نه ایمان نه وای ایمان دا ضرورت دی به نه قیامت پرسه باندې ټکان مسلمانایږيږي چې ټولوبه خدا ته تمه نو ست جنت میږه راځي همدا ایمان نه نه کوي یو غیر دان کتن وخت چې ملائکی دا ایمان نه کوي ایمان وی دیده تستاقل ارخویه ورطه رسی وكنی رسی فتیخدو رسیل مینی دیاره بوله او دخلایه فسیفت که استواله لعش وزه لقران شرکه را هلانه او دخلایه ده الویوانی ذكره تل لزه لقران شرکه را هلانه او معید ده نو سرده ده که بیش ماره را هلانه که ذكره را هلانه من طول وياكرمنا عاشان بكا بابا من زمانه زين زمانيا تشكلي بهي عاقدان بالعالمي خراب ستارقاسه بالمخلوق ادرك السلام عليكم فزدي رقم سيته يا من زمانه توادو اتنغل بطاسكو لا تخاف من انفعيا فتبني شي توصلني خبر امرك فا امامو نوتیه کتابه مو بیمینی وید بس هارا انسان چه ورک بیشی درده کتاب درده بخیلاس که فا یاکور ده مویده کش علیانه بخیلاس بارا چاعته ورکیدیشی چنیکی او گرده ده بیختیار آجو او بادا عمالا سانیبا بخیلاس که یاگنی مویده بینیش فا دس بینیشی او دشانه بینیش نجی بخیلاس ورکیشی ده با دیر بختوری فا یاکور ده م سلام خامہ مترو ایتالیا راشه اور زما کتاب شکر زما په امن نامه ته تبور ديشې نیمي زما ته اني ملاقات حسابيا زما په دنیا کې مياكنو دي نماو دي شيرا ودي د فلسفرا زما په قیامت یقین په ارصاب مياكنو ما شکر د بدينه راځي زما کتاب ته خليک شي کوو بوكي ديبا فیا تخش علی فجنتی پی جنکن آلیا فیونچک جنب کی بای کتوف و هادانیا داوی غنچکونا برا نزدیم دا سیمیدی چه غنچک پیش راہ که تشید او سرے مملاس کی غنچک پستاق لیتا راشد زکر جنب پرکو دو سیزوکی احساس که شعور بیتویا لیکن تب او اندر پایا لیکن لتا جت میشه کتوف و هادانیا تازم ایوی داروی برا نزدیم فده پاک ده ترخو والتویلی جی کلو واشربو نمیعا پر اوسکی طرف تعدو بما اصلحتم کل ایام خالی فسابب دار عملون چی داسو کلی دی تطیر وزد اتیر جنگیم چی سکری دی داد آنی بادل کلو واشربو پر اوسکی بما اصلحتم فسابب دار عملون چی کلی دی تاسو محکی کل ایام خالی وزد دیان. و ام نامو بوتیه کتابه بشمالهی <سؤال> او هرچی آغا صریده چی ورکی شدتا ام نامو بگسلا فی اقول <سؤال> دیو وی یا نیتنیه افسوس لنبو تا کتابیا کاخ چی نمی راقی شوی ماتا کتاب داما نا حالا ولم ادره ماه حسابیا او زنوی من خبر چې ماه حساب سر کاخ چی زدخ بل حساب مونه حبر یانه تهاکان تل خاص چې بیا راته مار زمانہ په فیصله کوم کار چې په دې باور مې چې موږ یې هغه پر فیصله دا یانه تهاکان تل خاص چې رې مار زمانہ په فیصله کومه لا بیا ما اغنا انني مالیا ما تخوص په ترانک لا هغه د زمانه ازمنه ما له پنګلې مونږره هلکانی سلطانیه ختمشو دب دب. زماغه باسیه و غلبه ایزا اغسوشو زماغه دردبه حلاکشو زمانه غلبه زماغ اعجاب و جلال زماغ ابدماسی زماغه تاقه سلطان غلبه قول وقت جاع زماغه مرتبه زماغه خوز زماغه امدده و دارده کاني سلطانيا ناله مها حاجر جال فرای بويمه له کوتا فجو يوسه اوقولو بيتا ما يتوق بين دا وا چرن وا سمدحيم صلو بيدو وخت ورورغا سمفي سلسلهن دا وا سمون زران فسلو به کيو دنج کي چلارو د دواله باويا ددي او تره ری پیلے یاو زان کیږي باندې وا مارا تا و کټړی واچې په دنجی دی ری پیلے پیتا او یا کده ووګی د امه په کله کې د سینګا دغه کوږي او مارا تا په صداه واچې شه زنده سم الله مسلو به دو وخت ته ور وغوړ سمو کې سلسله داس سلسله په دو او زنزیر کی سر وخا سبو نظرا شبو دوال داوی باوی آگزل تسلقو بی پیلے بن دیدے دعوال این نمکار لا امید باللہ الازیب دو ایمان نا رو باغلو یکرے ولا ایخوط دوالا ایباو میسکین تب کن سر احسان دا دوی ایمن لري کلي موږ څنګه احسان نه لري ایمان کوم زوري لږه ایمان او اعمال نه ولا يحفظ ني تي زو کړي د یو کس علا په مسكين په وډه دی چې ورته یو فصيحه ده ني دا حق خانه حق لري نعر بالله العظیم د قال حقین ری ګورب دلا یا پر صلاۃ المسکین د مخلوق حقین ری ګورب کی زو لې مې کړي تر دې مینې ورکړې چاته او ورکړو د یو دطان مسکین بلې سلام لیا او مها حمید مشتجدو منو د دې دوست حمید دوست منې دوست مشتجد تک بلې سلام لیا اشتري ده دنن و ده ها هنال <سؤال> دلتك حميم سو دوست دلتك دوستان اشتا ولا اقعام نو ولا اقعام اشتا الا من غسلیم مگر زخون و ویلی او زر ادانونا چه کمی ویلی را اوانی و نو داوید داوید اقعام یعنی ده دین اکون اشتا یعنی بنده بمون اگر بیشت لا یا اکلو الا الخاتون دا سو پاام لیکن نگو افردام اگر مجرمان دا سوال ایلی فاکتی تلو ساتھی وصل اللہ لامتنے دیگر روجبان دیگر احمد رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء علی وسلم آلالالتویبین و علی صالحی علمائین ام نعباد فاہوز باللہ و شیفوان و عجیر بسم اللہ و احوان و عجیر لسر بسورتنا دا خیامت بیانوی چی او ازده چی حقا را آغی که بحق حقش و باطل و باطلش آرین چیچا انکار کنو لکه سمود و عاد دا حلات شویده نکتاس انکه انکارو کنو بیو داس چلوش بیا دا خیامت الامو که دیوی چیش پیلو ککو عیش آزمت او دنیو طول که درداش آسمان پراکو که در د څو سنشې په توګه چې هغه د خپل <سؤال> او چې هغه د ساس د خپل اس په او د خپل اس په وې چې تاسو زموږ په تمر په اړه تاسو موږ داز زموږ شي ونه پرې پات د موږ د دې نس په زنګړي وروته دغه په واچر د 10 وستا اترپورته د الله شریف او دغه لپاره د سالمت د کارگران سین له حکومت منکرو دغه لپاره د او د الله شریف د حقایق مونږو خدا پاک فرمای خلا احسن بما تفصيلون او معنا تفصيلو تاسو هم پرم باغ مطلب او باغ مطلب چې تاسو جخص ما مخلوقات تی دو آخری چی پستر که کاری لکه نسانات حیوانات دارونا هونی غنب آبه اما ده مخلوقتی چی پستر که مونتنخ داری لکه ملیکی شی پیانی و شیطانانی و جندشو دودشو آزال خبرشو ده اشتا حق تی همونیلی مخلوقات و قسنی ده ده قسم حقیقت کی اسکیش دا مخلوقا دوالدې په خوانې چې دا قرآن شریف حق ته خدای دې ادي مخلوق چې تاسو یې نه وپاره ته تاسو یې نه و دا قرآن حق, حق ته نا قرآن دې قسم منا سبطا سبحان شریف کې دغه مخلوق وسته لو بسټو ګتاري او بل نه کړی اپ بسټو چې د حضرت جبرئیل علیه السلام دا چې برئيس الى السلام بحضورة باقس الانستو واحي با اوالا او تيرمبر الى السلام باقل دون خبره با مغربه او صحابه ارام اعطانه لیه مل دون اي خبره باقل کل تبال انسان بشكر لاهن ببال انسان بشكر فا تبقل سيره و ملاکی انسان بشده ناوان انشه لدو ملاکی املاکو دا سي سافن دلتا بهم او مهنه بخنه دوه او دولانی مخلوقتی او دفر خشتری که انسانی من انسان براکش توجن اپنی حیبت راش او پیریان و شیطانان در رخی و دیدین نیل <سؤال> جو او دینی مخلوقتی او دادیت شکلون او سیرین او طویلی که چولی دمون اپنی حیبت نو پدې او یا مقلوق کتاب چې تاسې ویني نه هغه مقلوق دا ما د اود د دې خبره چې د قرآن د کتاب هغه مقلوق پیغمبر سلام ان ali de maqloq da ma lekish ta bariyan چې د پهنګياب دی د دې حضور پاکه دې حاضر حاضر اج مجلس ديوتي د مولوی شریف یا اجتماع یو پرسه او لیک پراپې الګا داولې وبي ربه عليه السلام وو سراشی په دې دکې انکه سې دنه نمي اډوې ته منو وروه دې حتی نه ساهو با ساهو انسان په شرف دایو چې کله مختار یا غمل ملیکی نفتیاری شیطانان نفتیاری پیریان نفتیاری انسان پوکاری نو پا مجلس کی باقاسی وی آگی آگی ادا در آه ادا در آه اندا سبتول برہ بوری برہ برہ بوری نو دا غیبیت حسین اے نو زناور جو پی غمدہ علیہ السلام دا شیخ اصبر سر رسیم علیہ دین آلدو اصبر پر سر امپرپیت هلی تستا دمرو این مقامی چی در حضور پاکسر یوشان با قرصه ایناس در فرزی خبیلی تا وقتا اداولی این خودوره پیغمبر علیه سلام ندونی زنانگو رو در انسان خوکاری بس کرو ولی مفکاری موتا اخو وفاق تید خبر که بدن مبارک محفوظ در خورا ور تسلیشی میلی او دا سه محفوظ دلکا چه پکا مرس که خودی شوی سیو سالم رو رو رو یعنی رو یو ماه بدن محفوظ او کفن ورقا بستی شوی نی کفن خارب دینه دا حدور بغن خراب او هرزه کی گردی دل دا فرضی خضورو شو دخگه غاستی دا چاہت بستر بونه ازن اتفلیق پل صفت وی لیمو مبارکه لا تدر کم نبسو وَهُوَ يَدْرُكَ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّتِيقَ الْخَمِيرَ خدای غزاب تے خداس کر گیا غنی شنیده موسیٰ علیہ السلام خدایت اسفعلو تو پکوئی طور ورطو اے خدایتا علیدالغانم ما انی شنیده برداشن شکوئیم محبوب نیاز بیلیم ورطو اے خدایتا جلیکو ما بولیم وذاکر جانو متو دا دا وروښه کې د زمایته مو ودا دا جانو سرداوی د خدای پاک پر دې رحمون دی زموږ ځای پر موږ د دین پر دې حجاب هو نور مسلم شریف <تصفيق> ته لو کشه لا خر قص و قات وجهي من طاع اليه وسلم خلق فيا <تصفيق> ورد دليل کې مخلف کوږي د ملک बर्बाद شي شي کوي نو خدایان او ملایکی غاوې دي شيطانا په دښکلې دي هغه پیران او ملایکی ډیر نوراني چغري دي په دې کې دي بلې ایمان ورسره تعلق لري همدغه مونس ملایکی حقیقي همدغه مونس بستر ګفتار کې ویل وي ورسره ایمان تعلق تعلق همیشه هرسې سره یې بستر ګمنک اگه جندد نونیو منیو منیو ڈوزاق نونیو منیو منیو عذاب خبر نونیو منیو اوز شوال داری چه حجیر پاک خوبستر و رکھکاره دا من دنیو منیو مگره حجیر پاکی او س پاکی چه پیغمبری پیغمبری درسی اصمانا را چه دا و رکھو پستر و نخکاری آقا چه من تحکاره دا انسان پسرک را تقاره کونه با پیغمبری وصف یو ایحیری خبره او قرآن شری خدا خبره چې دا نه د دې کتاب دی تاسو څنګه فکر کوئ حدیث صفه ایمان باندې د بحثه د ایمان تعلق په ساره نه و فالا اقسم بموا تبسیره قسم پر متا مفلوق را تاکید دبار قسم پر متا مفلوق چې تاسو یې ویني هغه مفلوق چې تاسو یې وینئ خپل درس مفلوق راست ته د خدا چې دا انسان نه بخښل سره نه کوي اوس متعلق دا هټي انسانیا کې دا و فرانسيز برداځ ما سره ناسکو دیني نه دا دا نه بخښل علاوه کولی چې مو ځامن کوسو انسان یو کال نه اخر ما لیکن په یوه چې نه اوسه ما ته بصرمه قسم په باغ مخلوق چې دا وي نه چې دا ان هو لقد قول الرسول الكريم لفظ شریف دعنا لديه المعزز الملائكه يعني دعوه بواسطه فرائغ و ما هو بالقول شاعر شاعر و امام خليلما تتو من كم ایمان اورتا يا بتا سکی تم خلق تاندای خلوتوي چې دا دایو خبرې کوي پاتکان ستاندري دښمنانو د دښمنۍ د غريتو دښمنۍ ته چې د تشینو سوبنينه چې مورشه څه د پاتنه کې تا خبرې خبرې را پات سره کونه نسته تا ته ویرا ستا څه متمالونه هله کله خپل قسمت مانو چې ټول مرګه دا سپيري چې پاتنه باندې ستو ځال کې د بل څه کې لګول تا ته د ستا څه په اړه خپل قسمت نه وي دا دروځین پیران دا خبره کې راشه راشه دا سي او پين چا ولا غوړ درته منت موارد راشه معللا خبره ده په قسمت بدل ما په لوخ مخروز کې مقدار کار اول چې په کولو کې دم نه شي لا پیران اکثرې د خپل ځنوري او پاده په دته څه وقانه نشي په ويزم دته کې له دم څخه نواديته په غوړه موږ ته ماته دار صبر کوي چې دم له روه نیول شو مدار هميانو چې دا کې چې چا د اې له نیها حاصل دي زير متفقتي دی د نړۍ په سپرګریونی دغه درسلام دغه روان دغه څنګه دته په اټا کې دغه یا چې په سپرګریونی او نولی خو یا پتر تقلان روانا دو دنیا مخلوق تیلی بیمار خیزر علیه سلام علیکم نو دی متقب کی گیم خو اولی ذرق ذکر دنیا دو لاکیدی با مضبوط خبر اینو چاچا اکیدت با مضبوط خبر اینو اگا اکیدت او چابانی متقب کی گیم چی سو بارک لک خبر اینو اچا اکیده ایم آگا چونکی با دلیبی نیو بیت اقاب کی گیم اگا دا خادور ساری ز اندام شان یو پیر وړاندته چا ته زغدي په پولیسو راغته و تا به دې د یو ځایه متو یو په شاله شکیره په پولیسو راغته نيته نيته و هي په ټونا مانته په دې سره کمایه 20 دمه 15 د سر بیر فشارو نه وروته له په دې چې مطلب دغه چې ځان از مو کوم غول په چاله شي دا چې ته دغه راځه تر یو سره از مو کوم طرف ته او اړینو احتياط چې پروت وی دا د ماز مو که و انما تقارئ ذلك ما الذين تمر على قول الذكر ا جاءت الى الله وما لا تصبروا فصمبروا بقى ماقلب شتا سمين انه قول هذا هو عزة من ده ملايكيه وواسطه وحيده هذا من ده ملايكه رعا سيده هذا غير مبس هذا مخلوقه تمين جمينيه ومعوني دي قولي شاعر ده شاعرانه كبير ملي يتا عادي كافرانه بدي القرآن شريف تشير وليه حليلا مهاتو عليك دعفة كم بحر ده تتا صورت اولا بخول <سؤال> قائم <سؤال> دا بخائنان خبره دا سبیتا چوزا ادادان خبره دیگو دا حلیلم ما تذکرون تن عبرت و مسیح تاسو تنزیل من رب العالمین دا دخده دا طرف یو پیغام دا وحن الانید خلیو ای قدیب ایغمبر خرس کدسان خبری بما جور اگره نزبه دادارم نسم بذلو زوبه و لاشده وما نبیسو خلاصم بشتر وَنِكْتَمَادِ يَبَمر دَوَيْلِهِ زَبَارْ دَارَاسَ چَلَطَ وَلَمْ تَقُولَ <سؤال> عَلَيْنَا بَعْدَ لَقَارِ كَذِيكَ أَنبَارَ فَمَادَثَانَ أَصْبَاحَ فَبَرِ تَوَلَ جُودُ دَغَل وَلَأَخَذْنَا مِنْكَ يَمِينٌ مِنْ بَدَغْفِ إِلَى سُنُسٍ ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ يَدِينٌ دَوُقِ رَغْدَ بَدَغْفِ مَرْدِ أَمَانِكُمْ مِنَ دغه مطلب دا دی چې هم بار کما دروست او ما ویل معابدین علاک کړو دا دغه چې څاڅا پر دا کاروسي چې چا پکوي دا ورو ته دی دا دغه متاله کوي ځکه دې په تحلیل دغه تدلی او د پرسين دی دا دغه رجی پہشان کیراوه حضور صلی خبر نه پښتې دا کارانه متوات ولن تقول علیه ته ته ما دروست او له کومه باغ لا کاین بعد خبر دا څنګه نه مليانين نو بددفي لاس نیولې سره چې څوک یې پخورا کړه ځکه نو ته محمد خلارې نو دغه سیل لاس با باندې ځان بچیله نو زه بددفي لاس نیو سم نو توره بوله نو سیل لاس نیول کې قبل عاده قضې کور نه لکه نو چې چې لاس نو قضې کور خلاره د پښان به خلق دا مفتوخې لاس بینه مقدس لاس او خپل وروڼه کړو مخلطا دارا بدا مخاورو مطابق خبره پی لاخن نامنه بالیمین <سؤال> من دونس خیلاص هده سن مالا قطع نامنه وقیل پریبه قرق داده اهارت چیده جنر آغل وستق وقت ماه دابوله پریده همانن کن من احادنان وعاجزین بے بیسی اتنی پتا محقققت تي حجور الباعتنى دروس تبليل على يا عزبالله ندع لا يفروني وإنهو لتذكرت المتقين لا قرآ شريف وعبرت نسيحة لقاها لقرد دعوان وإنها لنا على معنى منكم مكذبين خلوة المنتم علمات شبتاسو كبير صلت باسشتا شئ انكار في دقوان شريف نبي تضروره وإنهو لحسرتنا نكافرون او دا قرآ شریف بسبب دا شي شی بکاتران سالا و بیدو اقامت پر دیل آسو نمور و اینهو لحق اليقین او بشک قرآ شریف یو حق یقینی خورت حق اليقین بشک و بشبی یقینی خورت فسد تح بسم رمو کلا دیل یا ایفی غمدر چه انعام و اکرام گرده چه پخت الوحی مشرف کرده او ملیکی دا قرآ دیل متہ سناوه ادارہ پنن غره خپل چا حالوی دا هغه څه سناسی قطپای او شکریا دا کا او وزیر پاک ته تسویر دی د دین کار په سمدا چې حکومت د دنیا ته ورس متعارفان د تعلیم انکار کړل تر خپل سناسی قطپای با